Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre desăvârșirea creștină. Desăvârșirea creștină este dar al lui Dumnezeu, nu rod al ostenelii și nevoinței omenești. Prin nevoințe doar se arată că dorința de a primi darul este adevărată și nefățarnică. Prin nevoință, ce înfrânează și domolește patimile, Firea omenească se face în stare și se pregătește de primirea darului. De om atârnă a se curății și a se găti și asta cu ajutorul lui Dumnezeu, să lași în sine pentru Dumnezeu. Venirea lui Dumnezeu în acest să atârnă numai de bunăvoia lui Dumnezeu. Neagonisirea și lepădarea de lume e o condiție neapărat încioasă pentru atingerea desăvârșirii. Mintea și inima trebuie să fie în întregime îndreptate spre Dumnezeu. Toate piedicile, toate pricinele de împrăștiere trebuie îndepărtate. Oricine dintre voi care nu se leapădă de toate avuțile sale, a greit Domnul, nu poate să fie ucenic al meu. Nădăjduirea în avuția stricăcioasă trebuie înlocuită cu nădăjduirea în Dumnezeu, iar avuția însăși, ca făgăduință a lui Dumnezeu care a zis, nu vă îngrijiți zicând ce vom mânca sau ce vom îmbrăca, că acestea toate neamurile le caută, că știe Tatăl vostru Cel Ceresc că trebuință aveți de acestea toate. Ci căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, și acestea toate se vor adăuga vouă. În mijlocul tuturor lipsurilor, în mijlocul situației ostenicioase în care creștinul ce s-a lepădat de avuții și de toate avantajele lumești pare că se aduce pe sine, el. Având ca împreună lucrător Harului Dumnezeu, se pune în situația cea mai mulțumitoare cu putință, situație pe care lumea nu poate să o dea când slujitorilor săi. Această situație e zugrăvită de Sfântul Apostol Pavel în următorul chip, o toate puindu-ne pe noi înainte ca slujitori al lui Dumnezeu. Într-o multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în stâmtorări, într-o bătăi, în temnițe, în neașezări, în osteneli, în privegheri, în posturi, într-o curăție, într-o cunoștință, într-o îndelungă răbdare, în bunătate, într-o Duhul Sfânt, într-o dragoste nefățarnică, într-o cuvântul adevărului, într-o puterea lui Dumnezeu, prin armele dreptății, cele de-a dreapta și cele de-a stânga, prin slavă și necinste, prin greie de rău și laudă, ca niște înșelători și adevărați, ca niște necunoscuți și cunoscuți, ca cei ce murim și, iată, suntem vii, ca niște pedepsiți însă nu omoriți, ca niște întristați, dar pururea bucurându-ne, ca niște săraci înspre mulți îmbogățind, ca nimic având și toate avându-ne. În această situație se aflau toți apostolii, care au lăsat toate și au mers în urma Domnului. Ei nu aveau vreo avuție materială, dar au adus lumii întregi scufundate în pierzare, bogăție duhovnicească fără de preț, cunoștința de Dumnezeu și mântuirea. Ei nu aveau vreo situație materială, dar lumea întreagă era al lor. În orice oraș, în orice așezare, oriunde mergeau, pronia lui Dumnezeu le pregătea și locuință și cele de trebuință trupului. Și câți dintre cei ce cădeau în Hristos aveau țarini sau case, vânzându-le aduceau prețurile celor vândute și le puneau la picioarele apostolilor. În această situație se aflau sfinții mucenici, înainte de a purcede la nevoință, ei dădeau de obicei libertate sclavilor, iar avuția și-o împărțeau săracilor. După ce rupeau toate legăturile cu lumea, ei dezbrăcau de pe sine haina însăși, trupul, cea zămistită de păcate, se îmbrăcau, în haina Sfântului Duh, în însuși Domnul nostru Iisus Hristos, schimbau haina lor trupul din veșmânt trupesc în veșmânt duhovnicesc, din stricăcios în nestricăcios, din păcătos în sfânt, din pământesc în ceresc. Patimile sfinților mucenici aveau un caracter aparte, ei pătimeau nu ca fi ai vechiului Adam, ci ca mădulare ale lui Hristos. Sfânta muceniță Felicitas era însărcinată în vremea când, pentru mărturisirea neclintită a credinței, a fost închisă într-o temniță întunecată și înnăbușitoare. În temniță ea a născut. În vremea nașterii care a fost grea, Felicitas nu a putut să-și înfrâneze țipetele de durere. Din această pricină, unul din paznicii temniții i-a zis, Dacă acum țipi așa, ce va fi cu tine când te vor da spre mâncare și iarilor? Ea a răspuns, Acum pătimesc eu, dar atunci altul va pătimi întru mine, fiindcă eu pătimesc pentru el. Mucenicia n-a fost nici de cum o născocire omenească sau urmare doar a nevoinței omenești. Ea a fost dar a lui Dumnezeu pentru omenire și ca atare a fost mai presus de fire, cum a zis Sfântul Apostol Pavel, vouă vi s-a dorit pentru Hristos, nu numai într-o dânsul a crede, ci și într-o dânsul a pătimii. Nevoința unora dintre sfinții monahi pare de neurmat în ridicarea hotarilor deasupra firii, chiar mai mult decât nevoința mucenicilor. De asta ne putem lesne încădința citind viețile preacuvioșor Marcu din Tracia, Onufrie cel Mare, Maria Egipteanca sau ale multora altora. De ce mucenicia și monahismul par nebunie și prostie robilor păcatului și ai lumii e limpede, pentru că ei recunosc drept bine doar binele căzute, iar binele creștin nu îl cunosc și nu îl înțeleg. true.